Sumər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 75 ayəd Bağışlayan və mehriban Allah anadır Kitabın, Qur'anın nazil edilməsi Yenilməz qüvvət, Hikmət sahibi Allah tərəfindəndir Yə Peyğəmbər Biz kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna görə sən də dini məhz Allaha aid edərək yalnız O'na ibadət ed. Bil ki, halis din, sırf ibadət, təmiz itaət ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub bütləri özlərinə dost tutanlar, biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyirlər. Şübhəsiz ki, Allah ixtilafda olduqları məsələlər barəsində, qiyamət günü onların arasında hökm edəcəkdir. Allah yalançı nankör olan kimsəni, Doğru yolan vəhvəq etməz. Əgər Allah özünə övlad götürmək istəsə idi, Yaratdıqlarından istədiyini, Özü də ən mükəmməlini seçərdi. O, pak və müqəddəsdir. Allaha övlad götürmək yaraşmaz. Bütün kainat Allahın qüdrət əsəri olu ola, Onun övladə nə ehtiyacı var? O bir olan, her şeyi qəhr edən, Hər şəyə gücü yetən Allahdır. Allah göyləri və yeri haqq olaraq hikmətlə yaraddı. O gecəni gündüzə, Gündüzü də gecəyə qatar, Gəh gündüzü, Gəh da gecəni uzadar. O günəşi və ayı ram, Bəndələrinin mənafəyinə tabi etdi. Onların hər biri müəyyən bir müddətədək, Qiyamət gününə qədər hərəkət edər. Agah olun ki, O yenilməz qüvvət sahibidir. Günahları çox bağışlayandı. Allah sizi tək bir nəfərdən, Adəmlən xəlq etdi. Sonra onun özündən həm tayını, həvvanı yaratdı. O dara, inəy, qoyun və keçi kimi heyvanlardan erkək və dişi olmaqla səkkiz cift baş əmələ gətirdi. O sizi analarınızın bətnində üç zülmət pərdə, uşaqlıq və qarın içində yaranışdan yaranışa sələrək yaradır. Nütfəni laxtalanmış qana, Laxtalanmış qana bir parça ətə, Əti sümüyə çevirir, Sonra sümüyü ətlə örtüb insan şəklinə salır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır, Hökm Onundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə, Allaha ibadət etmək əvəzinə, Bütlərə tapınmaqla haqdan necə döndərilirsiniz? Əgər küfr etsəniz, Allahın neymətlərini dansanız, bunun zərəri Allaha yox, ancaq sizin özünüzü olar. Çünki Allah sizə, sizin ibadətinizi əslə möhtaj deyildir. Amma bəndələrinin küfr etməsi ona xoş getməz. Əgər Allahın neymətlərinə şükr etsəniz, Sizin bu şükrünüz ona xoş gələr. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz, Hərə öz günahına cavab deydi. Sonra Rəbbinizin hüzuruna qaydacaqsınız. O, sizə dünyada nə etdiklərinizi bir-bir xəbər verəcək. Həqiqətən, Allah ürəklərdə olanları biləndir. İnsana bir zərər toxunduqda tövbə edərək Rəbbinə yalvarar. Sonra Allah öz dərgahından ona bir neymət əta etsə, Əvvəlcə kime dua etmiş olduğunu unudar və xalqı Allah yolundan, İslam dinindən çıxarmaq üçün ona şəriklər qoşar. Ey Peyğəmbər, ona dey, Hələ küfrünlə bir müddət dövran sür, Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Məyərə axirətdən qorxan, Rəbbinə, Allahının mərhəmətinə ümid bəsləyən, Gəh səcdiyə qapanıb, cahda də ayaq üstə durub gecə saatlarını ibadət içində keçirən, Müthi bəndə kafirlə birdi mi? De, heç bilənlərlə bilməyənlər, Alimlə cahil eyni ola bilərmi? Allahın ayələrindən, dəlillərindən, Yalnız ağıl sahibləri ibrət alar. Yə Peyğəmbər, Mənim adımdan qullarıma de, Ey mənim iman gətirən bəndələrim, Rəbbinizdən qorxun Bu dünyada yaxşılıq edənlərə Ahirətdə yaxşılıq Cənnət vardır Allahın yeri genişdir Sizə bir çətinliyiz versə Başqa ölkələrə hicrət edə bilərsiz Yalnız Dünyada Allah yolunda çətinliklərə səbredənlərə Ahirətdə sayısız hesabsız mükafat veriləcəkdir. De, mənə dini itaətim Allaha məxsus edərək, yalnız O'na ibadət etmək əmr olunmuşdur. Mənə bu ümmətdən ilk müsəlman olmaq buyurulmuşdur. De, əgər Rəbbim ası olsam, doğrusu müthiş günün, böyük günün Qiyamətin əzabından qorxuram. De, mən Allaha, dinimi, ibadət və itaətimi Yalnız O'na məxsus edərək, heç bir şərik qoşmadan tapınıram. Siz də O'ndan başqa istədiyinizə ibadət edin. De, əsil ziyan çəkənlər, ahirəti əldən verənlər, Qiyamət günü özlərini və ailələrini, Özlərinə bağlı olanları ziyana uğradanlardır. Bax, açıq-aşkar ziyan budur. Onların üstlərində və altlarında oddan siper, Kölgəliyi vardır. Allah öz bəndələrini bununla, Bu əzabla qorxudur. Ey bəndələrim, Məndən qorxun, Tağuta, Tağuta, Şeytana, büttere ibadet etmeyden çekinib tövbe ederek Allaha taraf kaydanları müjde gözleyir Ya Peygamber, bendelerme cennetle müjde ver O kesler ki sözü dinleyip Onun en gözeline, düzgününe uyarlar Onlar Allah'ın doğru yola yönelttiği kimselerdi Ağıl sahibləri deyil oğlardır. Yə Peyğəmbər, Məyər sən haqqında, Lövh-i məhvuzda, Əzab sözü, Hökmü vacib olmuş kimsəni qoruya bilərsənmi? Məyər sən cəhənnəmdə olanı qutara bilərsənmi? Lakin, Rəbbindən qorxanları, Cənnətdə bir-birinin üstündə tikilmiş otaqlar, Beştin yüksək məqamları gözləyir. Onların altından çaylar axar, Bu Allahın vədidir, Allah vədə xilaf çıxmaz. Ya Peyğəmbər, Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını, Onu yer üzündəki bulaqlara axıttığını, Sonra onunla növbə növ əkin yetişdirdiyini görmürsəmmi? Sonra o əkin quruyar, sən onu saralmış görərsən. Sonra Allah onu çöl-çöpə döndərər. Həqiqətən bunda, ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Məyər Allahın köksünü, qəlbini İslam dini üçün açmaqla, Rəbbindən nur üzərində olan kəs, qəlbi mühürlənmiş kimsə kimi ola bilərmi? Elə isə, vay qəlbləri Allahın zikrinə, Qurana qarşı sərt olanların halına, onlar haq yolundan açıq aydın azmışlar. Allah sözün ən gözəlini, Quranı, ayələri bir-birinə bənzər, Xəbərləri və hekayətləri, əmirləri və qadağanları, Vəədləri və təhdidləri təkrarlanan bir kitab şəkilində nazil etdi. Ondan, Qur'anın təhdidlərindən, Rəbbindən qorxanların tükləri biz-biz olar. Allahın zikrindən, öyüd nəsihətlərindən, Və sonra ürəkləri yerinə gəlib qorxuları gedər. Bu, Qur'an Allahın hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola yönəldər. Allahın küfr edəcəyini əzəldən bildiyi üçün yoldan çıxartdığı kimsiyə isə heç bir yol göstərən olmaz. Məyər qiyamət günü əli bağlı olduğu üçün Şiddətli əzabdan üzü ilə qorunan, yaxud cəhənnəm oduna üzü üstə atılan kəz, əzabdan əmin olan və ya cənnətə daxil olan kimsə kimi ola bilərmi? Zalimlərə etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın deyilər. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də Peyğəmbərləri təksib etmişdilər. Buna görə də heç özləri bilmədikləri yerdən onlara əzab gəlmişdi. Allah rüsvayçılığı onlara dünyada daddırdı. Ahirət əzabı isə daha şiddətlidir. Çaş biləydilər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkdik ki, bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsinlər. Biz onlara nöqsansız, qüsursuz, heç bir əyri-üyrülüyü, dolaşığılığı olmayan ərəbcə bir Qur'an nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər. Allah müşriklərlə müvəhid müəminlər barəsində bir məsəl çəkir. Bir adamın, kölənin bir-biri ilə çəkişən Pis xasiyyətli bir neçə şərikli ağası var Hərəsi onu haqqı çatan qədər işlədir Başqa bir adamın da yalnız bir ağası var Təkcə ona xidmət edir Onların hər ikisi vəziyyətçi eyni ola bilərmi? Həmd, şükrü və tərif ancaq Allaha məxsusdur Lakin onların müşriklərin əksəriyyəti bu həqiqəti bilməz. Ya Peyğəmbər, şübhəsiz ki, sən də öləcəksən. Onlar da öləcəklər. Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin hüzurunda mübahisə edəcəksiniz. Allaha qarşı yalan uydurub söyləyən, Allaha övlad isnad edən, onun şərikləri olduğunu deyən, özünə gələn həqiqəti, Qur'anı, Peyğəmbəri təksib edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Əlbəttə var. Haqqı, Qur'anı gətirən və onu təsdiq edənlər, Peyğəmbər və möminlər isə, əsil müddəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin dərgahında diledikləri hər şey var. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Allah bununla onların etdikləri ən pis işlərin üstünü örtəcək və gördüyüləri ən yaxşı işlərə görə onları mükafatlandıracaqdır. Yaxud etdikləri əməllərin Ən gözəl mükafatını verəcəkdir ya Peyğəmbər Məyər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi Onlar Müşriklər isə səni ondan qeyriləri Öz bütləri tanrıları ilə qorxudurlar Allahın yoldan çıxartdığı kimsiyə Heç kəs yol göstərə bilməz Allahın Doğru yola saldığı kimsəni də Heç kəs yoldan çıxarda bilməz Məyər Allah Mülkündə hər şeyə qalib olan yenilməz qüvvət İntiqam sahibi deyilmə? Həqiqətən əgər onlardan Göyləri və yeri kim yaratmışdır diyə soruşsan Mütləq Allah diyə cevab verəcəklər Ya Peyğəmbər De, elə isə bir söylüyün görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq, sıxıntı vermək istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, bütlər, tanrılar onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə, Mane ola bilərlərmi? De, mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər, yalnız ona təvəkkül edərlər. De, ey gövmüm siz özünüze uyğun tərzdə işinizi görün. Mən də özümə münasib şəkildə işimi görəcəyim. Və ya siz əlinizdən gələni edin... Mən də əlimdən gələni edəcəm Siz mütləq biləcəksiniz ki Rüsva içi əzab kime gələcək Kim həmişəli əzaba düşar olacaqdır Ya Peyğəmbər Biz kitabı, Qur'anı insanlar üçün Sənə haqq olaraq nazil etdik Kim doğru yolda olsa Özü üçün, öz xeyrinə olar Kim haq yoldan çıxsa, zərəri özünə yetişər Sən onlara vəkil deyilsən Allah əcəli çatan kimsələrin canlarını, ruhlarını olar öldüyü zaman Ölməyənlərin, hələ əcəli çatmayanların canlarını isə yuxuda alar Çünki yuxuda ölüm kimi bir şeydir Yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər. Ölümünə hökm olunmuş kimsələrin canlarını Ruhlar aləmində saxlayar, Digər ölümünə hökm olunmamış kimsələrin canlarını isə Müəyyən bir müddətə dək, Əcəlləri gəlib çatıncaya qədər Yuxudan oyandıqda bədənlərinə qaytarar. Həqiqətən, Bunda düşünən bir gövmüçün Allahın hər şeye qadir olmasını qiyamət günü ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Yoxsa onlar müşriklər Allahdan qeyrilərini, bütləri şəfaətçi etdilər? Ya peyğəmbər de: Onlar heç bir şeye malik olmadıqları və heç bir şey qanmadıqları halda şəfayət mi edəcəklər? De, bütün şəfayət yalnız Allaha məxsusdur. Göylərin və yerin hökmü O'nun əlindədir. Sonra siz qiyamət günü O'nun hüzuruna qaytarılacaqsız. Allah tək olaraq anıldığı, La ilahə illəllah deyildiyi zaman, ahirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan Allahdan başqaları, bütlər, tanrılar yad edildiyi zamanı isə, onları dərhal sevinc bürüyər. De, ey göyləri və yeri yoxdan yaradan, ey gizli növaşkarı bilən Allah, bəndələrin arasında ixtilafda olduqları məsələlər barəsində, Sən hökm edəcəksən. Yer üzündə nə sərvət varsa, hamısı, Üstəlik bir o qədər də kafirlərin olmuş olsaydı, Mütləq onu qiyamət gününün pis əzabından qutarmaq üçün fidiyə verərdilər. Lakin onlardan fidiyə qəbul olunmaz Və o zaman Allahdan onlara güman etmədikləri əzab görünəcəkdir. Onlara dünyada etdikləri pis əməllərin cəzası, Pis nəticəsi görünəcək Və istihzə etdikləri əzab onları saracaqdır. İnsana bir zərər toxunduğu, Sıxıntı üzverdiyi zaman bizə dua edər. Sonra dərgahımızdan ona bir neymət əta etdiyi də, Bu mənə yalnız biliyimə, Ticaretdən, Qazanc işlərindən başım çıxdığına görə verilmişdir, deyər. Xeyr, bu bir imtihand, Lakin onların, insanların əksəriyyəti, Cahilliyi üzündən bunu bilməz. Şübhəsiz ki, bu sözü onlardan əvvəlkilər, Keçmiş ümmətlər də demişdilər. Lakin qazandıqları dünya malı, Onlara heç bir fayda vermədi. Əzabı olardan dəf edə bilmədi Onlar etdikləri pis əməllərin cəzasına düçar oldular Bunların zülm edənləri də Qazandıqları günahların cəzasına düçar olacaqlar Onlar Allahı aciz buraxan deyirlər Qaçıb canlarını əzabımızdan qutara bilməzdər Məyər olar hələ də bilmirlərmi ki Allah istədiyinin ruzusunu artırar, istədiyinkini də azaldar. Həqiqətən, bunda iman gətirən bir gövm üçün ibrətlar vardır. Ya peyğəmbər, mənim adımdan qullarmadır. Ey mənim günah törətməklə özlərinə zülm etməyi də həddaşmış bəndələrim. Allahın rəhmindən ümitsiz olmayın Allah tövbe etdiyi də bütün günahları bağışlayar Həqiqətən O bağışlayandır Rəhmədəndir Tövbə edib Rəbbinizə dönün Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun Sonra sizə heç bir kömək olunmaz Qəfil əzab Özünüz də bilmədən başınızın üstünü almamışdan əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gözəl sözə Qurana tabi olun Elə edin ki, sonradan bir kəs Allaha itaət barəsində etdiyim təksirlərə görə Vay halıma Həqiqətən mən Allahın hökmlərinə Qurana Peyğəmbərə və möminlərə isteyza edirdim deməsin Yaxud Əgər Allah məni doğru yola yönəlse idi, mən mütləq, mütləq olardım söyləməsin. Və ya əzabı gördüyü zaman, kəş bir dəfə də dünyaya qayıda biləydim, yaxşı işlər görənlərdən olardım deməsin. Onun bu sözlərinin cavabında Allah belə buyurar, Xeyr, mənim ailərim sənə gəlmişdi, Amma sən onları yalan saydın, İman gətirməyə təkəbbür göstərdin Və kafirlərdən oldun. Ya Peyğəmbər, Qiyamət günü Allaha qarşı yalan oydurub Söyləyənlərin üzlərini qapqara görərsən, Məyər təkəbbür göstərənlər üçün Cəhənnəmdə yer yoxdur, Əlbəttə var. Allah müttəqilərə İmanlarına, fəzilətlərinə, Dünyada qazandıqları uğurlara görə nicad verəv. Onlara pisliy, cəhənnəm əzabı toxunmaz Və onlar qəmqüscə də görməzlər. Allah hər şeyin xalqidir. O hər şeyə vəkildir. Göylərin və yerin açarları, İxtiyarı onun əlindədir. Allahın ayələrini inkar edənlər, Məhz onlar ziyana uğrayanlardır. De, ey cahillər, Bütün bülardan sonra, Mənə Allahdan başqasına mı ibadət etməyi əmr edirsiniz? Ya Mühəmməd, Sənə və səndən əvvəlkilərə, Keçmiş peyğəmbərlərə belə vəhiy olunmuşdur. Əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməlim puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və O'nun neymətlərinə şükr edənlərdən ol. Müşriklər Allah'ı lazımınca qiymətləndirmədilər, uca tutmadılar. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Göyləri isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. Yerində göyündə hükmü ancaq Allahın əlindədir. Bütün kainat Allahın qüdrətinə tabi Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaq və ucadır. Surh birinci dəfə çalınacaq. Allahın göylərdə və yerdə olan hissədiyi kimsələrdən, Cəbrail, Mikail, Əzrail və İstrafildən, yaxud ərşi daşıyan mələklərdən və ya müsəlman şəhidlərdən başqa dərhal hamı yıxılıb öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi onlar qəbirlərindən qalxıb, Allahın əmrinə müntəzir olacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab ortaya qoyulacaq, hərənin əməl dəftəri öz əlinə veriləcək. Peyğəmbərlər və şahidlər, əməli salih insanlar və ya mələklər arıya gətiriləcək. Onlar, bəndələr arasında ədalətlə hökum olunacaq, Və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir Hər kəsə öz əməlinin cəzası əvəzi veriləcəkdir Allah onların nə etdiklərini ən yaxşı biləndir Kafirlər dəstə dəstə cəhənnəmə sürülənəcəklər Nəhayət ora çatınca onun qapıları açılacaq Və cəhənnəm gözəkçiləri onlara deyəcəklər Məyər sizə öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini oxuyan, sizi bu gününüzə qovuşduracağınızla qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdir? Onlar isə, bəli, gəlmişdir. Lakin əzab sözü, əzab hökmü biz kafirlər barəsində vacib oldu deyə cavab verəcəklər. Onlara belə deyiləcək. Girin cəhənnəmin qapılarına, Orada əbədi qalmaq üçün, İman gətirməyə təkəbbül göstərənlərin məskəni, Necə də pistir. Rəbbindən qorxanlar da, Dəstə dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatınca, Onun qapıları açılacaq, Və cənnət gözəkçiləri onlara, Səlam əleyküm,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 Necə də gözəldir, deyəcəklər. Yə Peyğəmbər, mələhləri də ərşi hər tərəfdən əhatə edərək, Rəbbini həm sənayla təqdis edən görəcəksən. Onların bütün məxlugatın arasında ədalətlə hökm olunacaq. Möminlər cənnətə, kafirlər cəhənnəmə gedəcək. Və mələklərlə, möminlər tərəfindən bir ağızdan aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəydir.